Отже, вистава з переграними побиваннями за чоловіком була влаштована Мареєвою не через гроші, а з іншою метою – помститись. І від того королева поставала у зовсім новому світлі. Окей, тоді давай визначимось, як далеко ти хочеш зайти. Володя продовжував настирливо з'ясовувати зміст Мареєвого прохання. «Це залежить від вас?» – зізналась вона, нервово вибивши з Миколиної пачки сигарету. «Тобто особисто ти готова на все!» – вчасно чиркнувши запальничкою, уточнив Володя. В марининих очах ясно прочиталась відповідь. Але Микола випередив її кременю. «Припини балаканину розводити. Ясний перець, вона зараз на все готова. Я ту падаль, що Надю збила, теж був готовий розірвати. Однак мені не пощастило його знайти. Він злісно стиснув кулаки і втупив каламутний погляд у стіну. Отож, не смій судити». «А я й не судив», – спробував пояснити Володя. «Але Микола знову його перебив. Кажу ж тобі, годі Балачок, давайте коротко, згоден, не згоден. Я з Маришкою, а ви?» «Я теж, звісно», – запевнив Кремнієвий. «Я просто уточнюю, а ти, Уляно?» Суворо поцікавився Микола, і три пари очей, впилися в її обличчя. Захоплена зненацька, Уляна, уникаючи грубої відмови, попросила. «Розкажи, будь ласка, як загинула Надя?» Вибитий з ролі палкого агітатора, Микола розгублено закліпав і хрипло почав. Вона зі зміни поверталась, було вже темно. А якийсь недоробок вилетів із арки і на смерть. Його голос затремтів і, опановуючи себе Микола став енергійно терти лице. І Уляні чомусь подумалось, що таким способом він намагався приховати набіглі сльози. Менти займались імітацією і, як водиться, не знайшли. Отак і залишились ми з Донею вдвох. «Труба! Це ж на якій швидкості треба було нестися, щоб одразу на смерть!» – обізвалась Марина співчутливо, хитаючи головою. А Уляна, згадавши Хирляву, вічнохвору Надю, подумала, що витрясти з неї життя було не так уже і важко. «А в мене теж горе!» підкоряючись раптовому бажанню вилити душу, поділилась вона. У мене Тоню вбили. Мимоволі, війшовши до клубу родичів загиблих, Уляна вперше відчула себе серед друзів. Горе вмить поріднило їх, зробивши те, чого не змогли б зробити жодні слова. Відразу пішли запитання – і Володя, який не любив Тоню, і Микола, який колись був до неї явно небайдужим, і Марина, яка завжди бачила в тоні конкурентку. Всі хотіли знати, де і як це сталося. Оповідати доводилось украй обережно, і Уляна, яка зовні, ніби зовсім розклеїлась, ретельно виважувала кожне слово, дозуючи правду, і не обмовившись ні про Армена, ні про Антонінину пристрасть до наркотиків, за десять хвилин вона вже шкодувала про власну нестриманість. Соломіць, заливаючись поляною квасовою, вона ховала очі на дні склянки, і тому дзвін, що пролунав у паузі, Примусив її підстрибнути. Марина недбало виймала уламки розбитого келиха зі складного плетення светра. І з її хаотичних стрімких рухів і тремтіння рук Уляна збагнула, що щось трапилось, поки вона рахувала бульбашки в мінерації А якщо... Здавлено проговорила Мареєва, А якщо, то не жовтяк. Що не жовтяк, не втропав Микола. Марина обвела компанію зляканим поглядом. Труба. Невже ви не помітили? Всі тактовно промовчали, а Микола підкорив сигарету, тим самим ненавмисно показавши, що не сприймає серйозно Маринині страхи!» «Ти і тільки не хвилюйся!» – порадив Кремнієвий. І стривожено глянув у бік Уляни. «Труба! Це ж одразу помітно!» – роздратовано вигукнула Марина. «В мене чоловік, у Миколи жінка, в Уляни сестра, але ж ти, Уляно, незаміжня, Тоня й батьки». «Твої єдині родичі? До чого ти ведеш?» – затумувала уляна. Мереєва дочекалась, поки піде офіціант, який прибіг зібрати уламки і позмовницьки прошепотіла. «А якщо хтось мститься нам за шкільні штучки? Наприклад, мати панька. Якийсь час над столом панувала тиша. Нагадування про співучість у злочині знов відокремило кожного від решти. «Марисю, ти, може, того перегрілась?» Нарешті обізвався Микола. «Ти охолонь. Жовтяка твого ми дістанемо». Он і Громова дала згоду. Він красномовно зиркнув у бік Уляни. Проте вона мужньо. Витримавши цей погляд, задумливо скоювдала волосся. «Та ні, панько?» – Уляна невпевнено накрутила пасмо на палець. «Ні, навряд. Та ви що, дівки, показились?» – не стримався Микола. «Яке навряд? Яким боком тут панько?» «Хоча якщо подумати, три смерті – це вже не збіг обставин». Не звертаючи на нього уваги, продовжила Уляна, «це те саме вище правосуддя, з яким ми бавились, невблаганий закон карми».